Tervetuloa jälleen, oliks jotain podcastin pariin? Juontajana tänäänkin mikrofonin ärsärin puoleen mies, joka uskoo edelleen kuuluvansa kirkkoon. Pai, otetaan tervetuloa, tuleeko vielä paljon ja Joo, joo, joo! uskoa uskoo todellakin siihen, että mä kuulun kirkkoon. Ihan varma kyllä asiasta oo, mutta tehdään tänään pieni poikkeus, että meillä olis jotain podcastissa, nimittäin tähän mennessä mä oon. Itse päättänyt siitä, mistä puhutaan, minkä takia ja kenen kanssa, ja hyvin pitkälle siitä syystä, on niin puhunut ihan yksikseni, mutta tänään! No ei, ei meillä tänään ei vierastaa. Ihmeen höntyiliöitä te olette Lähette heti kauhean nopeasti henkseleistä. Ei meillä tänään ei vierastaa, mutta mä oon päättänyt aiheen sen perusteella, mitä te olette pyytänyt. Ja tota, joku tossa laittoi, että tois kiva kuulla äijän suusta uskonnoista. Oisko rasse? Uskonnoista ja tämmöisistä, että mikä äijän niin rooli näissä, mikä mielipide Koska muut tunnetaan kuitenkin tämmöisenä hengellisenä johtajana Mun tiskiallas on pikkusen syvempi kuin sulla Niin tota, mä pikkusen avaan, koska tämähän on itseasiassa aika mielenkiintoinen aihe Musta tuntuu siltä, että mitä uskomattomampi se on se juttu Niin engi on enemmän silleen, niin kuin, että joo, tähän on muuten hyvä, mä lähden tähän niin, niin käydään vähän näitä läpi, minkä takia ihminen haluaa uskoa tähän. Ja kyse ei tosiaankaan pelkistä uskonnoista, vaan myöskin muista usko uskomuksista, miksi niitä sanotaan. Tämmöisiä, että halutaan välttämättä uskoa johonkin juttuun, mikä sitten tämmöiselle ulkopuoliselle kuulostaa ihan käsittämättömältä, että se on mitään järkeä. Ja tota, jos nyt oot sitten kovin semmonen herkkä hipieni sen sun oman uskonnon, uskomuksen, vakaumuksen ynnä mun kanssa, et kestä semmoista pientä asiallista kritiikkiä, kysealaisuusta piikkiä lihassa, niin sul voi tulla pitkä ilta. Mutta tottakai mä pyrin siihen, että kaikki saa osansa mukaan tasapuolisesti. Myös minä itse tämmösenä ateisti, kun se nyt sit toinen ei usko, niin, niin pyrin antaa itselleni syyn siihen, että pitäisikö mun ehkä sit kuitenkin harkita jotain uskontaa. Mutta mennään tota meikäläisen shown perinteiseen tyyliin vitsillä sisään. Tai en mä tiedä, onks tää niin vitsi tarina tosta pari viikon takaa. silloin on kolme hirmu paukku pakkaset. Niin mä asun tässä tosiaan kerrostalossa ja tässä mun kerroksessa on semmoinen vanhempi pariskunta. Lähempänä varmaan 80 koputta. Sanotaan näin, että raaputtaa jo takaikkunaa autosta, jos nyt tämmöistä termiä voidaan käyttää. Ja oli tosiaan tosi kylmä ja mä uskon, että he ei sit varmaan halunnut lähteä tuonne pakkasessa niin kuin kauppaan kävelemään, kun heillä ei ole omaa autoa. Niin he kävi tästä kerros, kerroksesta niin ovi ovelta läpi, että saisiko lainata autoa. Ja tämä mies sen tekijä. Mä tiedän sen verran, että se on aika uskovainen pariskunta. Sen näkee heidän niin kuin habituksesta ja tota... Mulla ei auto itellä oo. Mut mä ajattelin, että mä vähän jekutan. Jekutan ja tota... se soitti mun ovikelloon ja... Et hei, saanko lainata autoa? Mä että joo, et sen se ihan hyvin, mutta... Mutta se lähtee kiroilemalla käyntiin. Ja sitten tämä mies vähän hämmästyy, että, Hä? että Mä en oo kyllä kiroillut 30 vuoteen, että... Että tämmösiäkö nämä modernit... modernit pelit nykyään on No Käy katsomassa, tuossa avaimet, että me ei nyt vaan kääntelee sitä tonne pakkaseen, niin... Kyllä ne sanat sieltä löytyy. Ari sun auto taitaa olla jäässä, mutta oliks jotain, koska sitä autoa sulla nyt ei ainakaan oo. Joo, mä itse suomessa tuossa äskeisessä speakingaikana, että mulla on taas jotenkin vähän kähees grode ääni. Mä en tiedä, mistä johtuu, onko sitä, että puhuu paljon tai tai jotain muuta, koska en oo ehtinyt tänään vielä pisseekään riipasta. Kello on kuitenkin 9.43 torstai-aamuna, niin en oo siihen kiisselin hommiin vielä tänään päässyt, mutta ehkä me siihenkin suuntaan vielä hypätään tässä tänään. Että Suosittelen nyt tässä kohti tämmönen pieni mainos, ja seuraamaan Instagramissa Arikohma Kohma Office, ja Saadaan varmaan ihan hyvää matskua sieltä, ja tota, Katsotaan, millainen tarina sitten huomisen showhun keksitään, vai meneekö ensi viikon puolelle sitten sieltä. Mutta vaihdetaan pikkusen syvällisempään musiikkia, nimittäin hypätään päiväaiheeseen. aiheeseen, ja Otetaan tämmönen kulma, että mennään tältä niinku syvästä päädystä sitten, tota noin, niin pikkuhiljaa uidaan pintaa ja ja. ja, Ö, uskonnot ja uskomukset. Asiahan on siis niin, että mä oikeasti tykkäisin uskoa johonkin tämmöiseen suurempaan voimaan ja tämmöseen, mutta kun nää kaikki on niin hatusta vedetty ja mulla ei jotenkin niinku itäläriitä järki niinku oikeuttaa sitä, että miksi mä voisin uskoa johonkin, esimerkiksi nyt tää kirkko, mihin mä kuulun, evankelis, luterilainen niin Mä en jotenkin niinku saa kiinni siitä, että millä voin itselleni niinku perustella sen, että mä uskon jonkin jeppeen, joka niinku katkasi meriä ja teki vedestä viiniä joskus 2000 vuotta sitten. Kun en mä siitä oo niinku saanut oikein mitään todisteita. Mä oon jotenkin niin semmonen konkreettinen jätkä, että mä en vaan niinku pysty ostamaan tätä niinku itselleni myymään. Että et kyllä tää on nyt niinku se juttu, että kyllä sun kannattaa tähän uskoa, kun tää, tää kuulostaa järkevältä. Kun ei tää kuulosta, niin mä en voi sanoa, että mä pystyisin tähän uskomaan. Ja Niinpä mä oonkin tämmösen, mitä yhteistä on uskonnoilla ja TV-ohjelmilla. No molemmat nykyään lähtee niin lapasesta, että kuka ei pysy mukana ja kaikki on ihan ymmällään, koska tässä on vähän tätä samaa, että, että, että toi niin evankelis-luterilainen kuulostaa alkuun ihan järkevältä. Okei, Jumala loi maan ja sitten tuli ja sitten tuli Jumalan poika kertomaan, että teette näin pyhitätte teidän synnit ja elätte hienosti, niin hän sitten hoitaa teille paikan tuonne yläkertaan kuoleman jälkeen. Kuulostaa vielä tähän, tässä kohti niin ihan semmoiselta, että no kyllä tää nyt voisi mennä. Mut sit jonkun piti mennä sekoittaa sinne näitä että kaveri, kaveri käveli vetten päälle ja oli kala, mistä se teki 80 ihmiselle safkat, ja oli vettä, mikä oli yhtäkkiä viiniä, ja parantun näyt ja kaikki. Et niinku oisitte pysyny vaan siinä niinku ihan peruskonseptissa, niin tää ois ihan mennä. Ja monessa muussa uskonnossa ihan samaa. Mä näin törmäsin jossain tossa, kun mä vähän googlettelin ja muuta, niin mä törmäsin tämmöiseen lauseeseen, kun... se oli joku tonne Aasian maahan, se meni. Olisiko ollut Intia tai joku, en muista mikä uskonto, mutta... Siinä tämmönen munkki sitten kertoi, että, että... Jumalaa ei voi kuvitella. Se on meidän mielikuvituksen yläpuolella. Ja tosiaan tilanne oli se, että Morgan Freeman kysyi häneltä, että... Että kun mä tässä nyt rukoilen, niin mit kenelle mun pitäis kuvitella puhuvani, niin heidän Jumala on siis niin ylimaalinen, että sitä ei pystyä ihminen kuvittelemaan, niin eihän tässä niinku jollekin varmaan toimii, ei niinku mitään, mut mä, mulla menee niinku vaan yli ja ei tää pelkästään niinku näitä, var, varsinaisia uskontoja kohtaa on, vaan myöskin niinku kaikkia uskomuksia, mitä tulee, että tulee jostain joku tarve hypätä johonkin junaan, niin sillä mennään sitten. Jotenkin tämmönen niinku, et sun on pakko niinku, nyt vaan uskoa tähän, kun sä oot kerran tähän mukaan lähtenyt. Et tällä mennään, tämä tää on niinku, hyvä linja. Ihan jo perinteisessä niinku, kotiaskareista kotiaskareissa näkee. Että, et itekin varmaan tekee tosi paljon semmosia asioita, et sit joku sanoo, että et toihan nyt on ihan idiootti, että sitten et on noin. Et onhan tää nyt paljon järkevämpikin tapa. Mutta ei vaan halua sitä uskoa ja sama sitten lähtee siitä niinku, pikkuhiljaa koko ajan isompiin ja isompiin linjoihin. Et jostain tää tulee ihmiselle tää tämmönen... Että sun on pakko, pakko jotenkin tehdä sillä tietyllä tavalla, niin kuin joku muu on ehkä opettanut, sanonut, se on sulle siinä hetkessä kuulostanut siltä, että tää on nyt muuten ihan jees. Ja toinen asia, mistä mä tykkään on, että sit kun nää niinku kyseenalaistaa, esimerkiksi paljon on tätä, että kyseenalaistetaan tää luomiskertomus, koska sillä nyt evoluutio antaa aika hyvän vaihtoehdon kyseenalaistaa. Se on ehkä yksi niistä asioista, minkä pystyy aika helposti uskonnon kyseenalaistaa. On tää luomiskertomus, niin sit usein tule kuulee tänne, Kerro mulle sitten, että miksi Jumala olisi luonut jonkun keuhkosyövän. Että jos se on kerran niin hyvä jätkä ja, ja se ajattelee hyvää, niin, niin, niin et, eikö se voinut vaan luoda, luoda niin, yhden hyvän tavan kuolla ja, ja niin, kuin mennä sillä. Niin sitten alkaa tämä selittely, no mutku, no mutku, ja sitten ei oikein niin, kuin, saa mitään. Että tämmönen avautuminen tähän ja nyt mun mielestä on niin, täysin loogista siirtyä pari, pariin, totanoin, täysin rimanalta alta vitsin pariin. Älkää suuttuko, mutta nää on ihan hyvässä hengessä. Ja sekä sitten myöskin niin... Tosi tarina siitä, miten Hollywood perustettiin. Ihan just katkon jälkeen. Ei kun sori, ei ollutkaan nyt mikään tämmönen TV-keskusteluohjelma, tota, niin TV missä tulee mainoskatkoja, mutta... A, nyt täytyy Timolle vaikka jotain hommia. Mä käyn hakee lisää juotavaa mun kurkku kuivaa ihan just. Isän ja pojan ja isoisän nimeen. oliksi jotain vitsejä? <köhön> Joo, ammutaan nyt ihan nopeasti tästä ensin pari. Tota, tiettekö, miksi sanotaan Amishien piireissä eläinlääkäriä e mekaanikoksi? Mä tiedän. Mä tiedän, tota, pikkusen ehkä mutta tota, oli tämmönen pieni kylä tuolla tota Amerikan puolella. Ja siinä sitten pastori sekä pienen kirkon piispa oli siinä moottoritiellä. Silloin kupeessa ihmisille ihmisillekään sisään kyltti, koska siitä nyt paljon ihmisiä meni ja... Kyltissä luki, loppu on lähellä, vielä on aikaa kääntyä. Ja ohi kulkeva auto sitten vaan painoi lisää kaasua ja huuti, että ei itseä nyt noiden kyltien kanssa. Ja heti sitten seuraavassa sekunnilla niin auto ajo sillalta jokeen. Siinä sitten piispa sai ihan hyvä idea, pitäisi varmaan vaihtaa tää kyltin teksti, että silta poikki. Ja niin kuin mä sanoin, niin mä tuossa vähän googletelin niin, niin nyt kun tämä Dalai-lama on tuolla tiipetissä tämmöinen aika iso hahmo, ja hän on aika vanha, niin uskotaan, että hän saattaa olla siitä ehkä tämän vuosituhannen aikana poistumassa. Niin tota, sillä on tullut nyt jo ihan uusi uus tämmönen tilalle. Tämmönen, tää oli ihan netissä toimiva tämmönen tilaelämä. <lacht> Sieltä pystyy sitten tilaamaan laaman kotiin. <lacht> Joo, mutta nyt tähän lopussa vielä vähän kotia päin. Tästä tuli vähän tämmönen sarja, tuli Vitsi Show. Mutta mä löysin googlesta, mä en tiedä kuin moni tietää, mistä tää Jeesus Kristus nimi tulee. Uh... Nimittäin kolme viisasta tietäjää meni etsimään Jeesusta sitten heti syntymän jälkeen. Ja yksittäisistä tietäjistä oli muita pidempi. Ja kolautti päänsä sitten kipeästi siihen tota noin, ladon oven pieleen, missä tämä Jeesuksen seimi oli. Ja hän sitten siinä kiljasi, että Jeesus Kristus. Niin samalla hetkellä Joosef katsasti Mariaanpä ja sanoi, että Pah toi muistii, se on ainakin parempi kuin se sun menäkemia ja no nyt tota, loppuun tää ei oo ehkä niin vitsi, mutta tota Tää on tää klassinen tarina, mistä mä aikaisemminkin mainitsin, että Jeesus oli viisi leipää ja tota, kaksi kalaa ja hän jakoi sen sitten monta niitä. Nyt oli niitä ihmisiä, hirveä jouk joukko. Niin siis tähän ei oikeasti mennyt ollenkaan näin, vaan tässä on tullut vain klassinen kirjoitusvirhe. Siellä tarinassa lukee kaksi kalaa, vaikka sinne piti lukea kaksi kalaa. No joo. Nyt seuraavana tosi tarina Hollywoodin öö, perustajasta. Koskettava sellainen vaatii hieman syvemmää ymmärrystä, mutta kyllä mä uskon, että pystytte siihen. Seuraa koskettava tarina. Pyydämme varaamaan nenäleinat esille. Oliks jotain? Rikas vanha mies asuu kartanossa kaupungin parhaalla asuinalueella, yksityisellä isolla tontilla metsän reunassa. Eräänä pimeänä talviiltana miehen Labradorin noutaja ja koira karkas metsään. No mies otti naulakosta takkinsa ja jääkaapista vähän makkaraa, jolla houkutella koira takasi. Oven peilästä hän nappasi vielä ison taskulampunsa. Olihan metsässä pimeää. Mies juoksee kiroten koiran perään, mutta tätä löytämättä. Rikas, kiukkuinen vanha mies luovuttaa. Ei koira hänelle niin tärkeää ollutkaan. Tulkoon kotiin, jos jaksaa. Juostessa metsään miehen takin hiharepeä osuessaan oksaa, joten mies heittää suutuspäissään. Rikki menneen takkinsa puun mitä hän nyt rikkinäisellä takilla miljonääri kun oli? Samalla hän muistaa taskussaan olevan makkaran, heittää siitäkin lopun puolikkaan metsään. Lopussa hän vielä huomaa, että taskulamppu alkaa pätkiä, patterit varmaan lopussa. No, suutuspäissään lentää sekin, suuren puun latvaan, ihan vaan vihoissaan saahan noita lampuja. Mies juoksee kylmissään kotiin, työt odottaa. Sama pimeä yö, köyhä 15-vuotias tyttö nälkää ja pahaa oloa kaupungin köyhimmällä laidalla pienessä talossa metsän juurella. Hän päättää, ettei hänen tulisi olla enää taakkana yksinhuoltaja äidilleen ja lähtee vaeltamaan metsään tarkoituksenaan tehdä lopullinen, viimeinen matka. Tyttö ryysisi t paleleja palelee ja näkee nälkää. Hän hoipertelee viimeisillä voimillaan metsään ja on jo valmis käymään lumihankeen viimeiselle levolle, kun näkee puunoksalla takin. Tyttö kietaisee viimeisillä voimillaan takin päällensä ja huomaa muutaman metrin edempänä puolikkaan makkaran. Nälissään tyttö päättää jatkaa vielä matkaansa makkaralle asti. Ei hän ollut vielä mitään tällä viikolla syönyt. Makkaran haukanneena tyttö näkee ylhäältä tulevan valon. Valo valaisee metsän suurimman puun. Tyttö juoksee kohti puuta. Ja päästessään sen luo hän näkee jotain, jonka kokee yliluonnolliseksi. Valo näyttää nimittäin tulevan puun yläpuolelta, vaikka puu on viisi metriä paksu ja ainakin tuhat vuotta vanha. Yhtäkkiä valo sammuu. Ja tytön luokse juoksee koira iloiten. Hetken tyttö huutelee omistajaa, mutta mitään ei kuulu, joten hän päättää palata takaisin kotiinsa koiran kanssa. Sillä vaikka hän oli oman henkensä jo valmis jättämään, ei hän suloista labradoria voisi kuolemaan saattaa. Tyttö on kokenut Jumalan voiman. Jumala pelasti hänet pakkaselta, Jumala antoi apua nälänhätään, ja Jumala saattoi ylhäisellä valollaan koiran hänen luoja pelasti näin kaksi henkeä. Tyttö tuli uskoon, sillä Jumala tuntui olevan ainoa vaihtoehto tapahtumien selittäjäksi. Hän ryhtyi kaupungin pastoriksi ja uhrasi elämänsä köyhien ja heikoissa oloissa taistelemiin auttamiselle. Hänen avullaan köyhästä kaupunginosasta tuli koko maan taiteen, urheilun ja viihteen keskus, sillä uusi naispastori auttoi heitä seurakunnan avulla löytämään kykynsä. Tuhannet ja tuhannet ihmiset löysivät elämälleen tarkoituksen, suunnan ja suuremman voiman. Onko lopulta väliä kuka uskoo mihinkin, jos teot ovat hyviä? Ja suuri kysymys tässä kai kuuluu, oliko rikas mies sittenkin Jumala? Arska, mäkin itken. Oliks vielä jotain? No, sen verran voin tarinasta paljastaa. Eli tota, tarinan tyttö oli James ja Nicole Woodin tytär Holly. Ja kyseinen kaupunki tunnetaan nykyään nimellä Hollywood. Tai ehkä se on kaupunki osa Los Angelesissa, mutta kuitenkin tällainen tarina tähän ja tota mun mielestä tää herkkä hetki voidaan hyvin päättää päivän Duncan Keith-vitsillä. Mutta täällä vielä poistu linjoilta, nimittäin kiinalaiset uutiset on vielä tulossa, mutta päivän Duncan Keith-vitsi vie meidät todella nopeasti pintaan sillä tota noin niin sitten niin Jonathan Taves, Duncan Keith sekä muut avainpelaajat Patrick Kane mukaan lukien, niin pääsivät sitten USA armeijan käsittelyyn. Vähän tämmönen pieni promovideo siitä sitten tehtiin ja heillä annettiin sitten tota noin niin granaatit käteen ja tota sanottiin, että vetäkää sokka ja viskakkaa se tonne, niin me saadaan sitten makee video ja tota kaikki muut otti sokan ja heitti, mutta Duncan keitti. No joo, tää auki niille, jotka on pelannut kodii. Kato siinä, jos se granaat sun käteen, niin sitä sanotaan niinku Eli no joo, vähän tämmönen eikä tähän väliin. Turhaan Sarska, selittelet noita sun huonoja vitsejä, aina sama laulu. Mutta nyt uutisista hyvää iltaa. saattaa jopa lihottaa. Ja nyt käsi pystyyn. Kaikki joille tämä tuli yllätyksenä. Nyt tulee uusi reality. Ensitreffit altarilla ja Amazing Race sekoittuvat. Ja tätä kutsutaan nimellä Tinder Treffit. Temptation Island tulee taas, joten on aika jännittää... Tulevatko kilpailijat? Helsingin sanomat uutisoi, että yli 10 vuotta tappioita tehnyt Spotify teki viimein ensimmäisen voitollisen tuloksensa koskaan. Oliks jotain podcast? Ei usko ajoituksen olevan sattumaa. Kuka sä oot? Mikä mä oon? Ja oliks vielä jotain? No nyt kun sä noin sen asettelet, niin itse asiassa ei. Ei kyllä juurikaan enää. Kyllähän tää, tämän päivän show on aika lailla paketissa. Meikäläinen lähtee suuntaamaan kohti Manchesterin synkistä yötä. Opiskelijan bileisiin tutustuma. tutustumaan. Mennään vähän kattoo mikä siellä on meininki. Raportoidaan siitä sitten joko huomenna tai ensi viikolla. Mutta kyllä me huomenna joku show saadaan kasaan. Katsotaan onko se joku... Kenties klassikko-tarina tai onko se sitten öö, opiskelebileinen katsaus joku sinne päin. Mutta tota kivaa, että oot nauttinut retkestä tämänkin verran. Jos jossain kohti suutuit, niin pahoittelen siitä. Emme korva kuitenkaan vahinkoja, mitä oot itsellesi olet tehnyt tai myöskään muille. Ei meikäläisen puolesta tässä kohti mitään muuta kuin hyvää yötä ja huomenta. Kuullaan taas huomenna. Morjes! Lisää tätä ja muita sirkushuoja Instagramissa Ari Kohma, Official. Uusi oliks jotain podcast jokaisena arkipäivänä, eli myös huomenna. Siihen asti voit toki nauttia vanhoista jaksoista heti kongin kumahtaessa.